שיחה מספר 5, בדירה החדשה. נורית ודני מזמינים את מיכאל לראות את הדירה החדשה שלהם. אתה רוצה לבקר בדירה החדשה שלנו? כן, בוודאי. טוב מאוד. הדירה ברמת אביב. רמת אביב? איפה זה? זאת שכונה של תל אביב. אתם שכרתם את הדירה הזאת? לא. קנינו דירה בבית משותף. בבית משותף, כל שכן קונה את הדירה שלו. אהה. Uh -huh. באיזו קומה הדירה? בקומה חמישית, אבל יש מעלית. כמה חדרים יש בדירה? שלושה חדרים. סלון גדול, חדר שינה ועוד חדר. עכשיו זה חדר עבודה. יש גם מטבח, אמבטיה ושתי מרפסות. מרפסות? בשביל מה צריך שתי מרפסות? או, מרפסת זה דבר חשוב. בקיץ, כאשר חם בדירה, אפשר לשבת במרפסת, לאכול אבטיח ולדבר עם השכנים במרפסת ממול. תראה, מיכאל, מן המרפסת שלנו רואים את הים. ומה עושים במרפסת השנייה? שם תולים כביסה. זאת דירה יפה מאוד. דירה גדולה בשביל שני אנשים. אנחנו זוג צעיר ויש לנו תוכניות לעתיד. <אח>